Prispele erau de lut, străchinile de lut, femeile aveau chip de lut. Era un capăt de lume, focuri mari trecuseră peste pădure arzândule. Apoi veniră ploi, trecură ploi. Seceta pârjolit cimbrul și păpădiile, dar nimeni nu se mai întoarse din războiul de pe mare. Da, a fost un război. Departe, pe marea de păcuri și marea de crivăț. Da, au fost doi împărați, departe, împăratul de ciumă, împăratul de foc, dușmănindu-se de moarte, și bărbații trebuie să plece la luptă. Și ce bărbați frumoși, bărbați de salci și bărbați de cetină, bărbați de fac și bărbați de mesteacă. Și de nu s-au mai întors, tot acolo... În noaptea lor de cenușă le-a rămas și numele de fag și cetină, de salce și mesteacă. Parcă de dragul lor, de frica lor, de frumusețea lor, plecară și pădurile. Așa au rămas femeile fără soți, așa au rămas copiii fără tați și fără păsări, căci și păsările plecaseră la oaltă cu pădurile. Cunoașteți dorul de păsări? Să nu-l cunoașteți niciodată. Pe prispa de lut stau doi copii. Fetița de mieră și băiatul de sturs. Nu, nu vă mirați prea tare de numele lor. Este pe undeva ceva care se cheamă Dor. Dor de liniște, dor de flori, dor de cântec. De data asta era dorul păsărilor. Și dorul păsărilor le-a spus copiilor, luați nume de păsări să nu le puteți uita niciodată. Lași singură, mama e plecată și mi-e urât Nu am să te las niciodată singură. Ești ca un sturz, <laughs> vesel și bun, îndrăsneț și apri Și tu ești Mierla cu glas de aur Sunt fata Mierla Sunt băiatul sturz. Auzi, cântă cineva E vântul Auzi, cântă o pasăre E dreierul Mi-e dor de păsări adu-mi o pasăre. mi un mâns cu coamă de argint și ți-l voi aduce, dar pasăre... Mi-e dor de pasăre. mi un pește cu sol de aur și ți-l voi aduce, dar pasăre Nu. Eu, Eu vreau o pasăre, cea mai mică pasăre din lume, dar să cânte. Mama îmi spune spre seară, am să-ți cânt și tu ai să crezi că sunt pasăre. Și mama cântă, dar nu e pasăre, e altceva, e ca un fujor pe furcă, dar doarme încet, încet. E ca un fir de apă, ascuns prin iarbă E cântec, dar, dar nu e păsăr Dragul meu, prietenul meu, mi-e de păsări. Am să încând și am să descând lutul Îl voi uda cu bog de roa, Îl voi lumina cu luna lună nouă Îl voi frământa și îl voi săruta și îl voi alinta și îl voi legâna Te frământ în mână cu lapte de lună Te frământ în dește cu argint de la pește și în punte frământ cu boare de vânt. Cântă și tu grere, dorul să-l cutreieră. Mi-au pisică să nu-i fie frică. Hai și tu cățel să-l descânți nițe. Și când păsarea de lut fugata, răsări și soarele. Și soare Și păsarea se uită mirată încolo și încoace. Și era galbenă ca lutul, nemișcată ca lutul și mută ca lutul, și lângă ea altă pasăre de lut, și încă una, și încă două, și încă nouă, că doar și alți băieți ar fi vrut să ducă o pasăre cu glas de aur fetițelor, care așteptau pe prispă și tengeau de dorul cintezoilor și privighetorilor. Și foșnetul ierbii și murmurul râului Să te legene, să te sărute, să te mângâie Și glasă să din al lor Și vei cânta Și albinele le voi chema Și cărăbușii voi chema Să stea câte o clipă Fiecare din zborul lor Și tu, pasărea mea Vei zbura Vei zbura Au venit, au venit Pasără mea Și voi, ale prietenilor mei prietenele noastre Păsările noastre de luz, zburați, cântați! Hei, hei, zboară păsările de luz! Deschideți fărestrele, ușile, deschideți ușile! Lădați păsările să îngrențatele voastre! Hai, hai, păsările mea, bucuria mea, zboară, zboară! Păsările zboară-mi Au nevărit pe grăbinele! Ți-am dăruit! Ți-am dăruit. dăruit ce te ai dorit mai mult! Lacrimă fugi. Lacrimă, fugi! Dorule, fugi! fugi. Ce-a fost asta? Păsărine, s-au speriat și păsările. Nu, no, nu, no, nu! No. Auzi, se-ntorc. Păratul mi-a poruncit să-i păzesc mâine și tealurile. Ai într-un să nu vadă, gândând de păsăr să n-audă. Ce? Mm -hmm. auzi, auzi. de lut! Lut! Lut! E, lut! <hie> <hie> A, eu acde cu vostru. Voi chema ploile. Ploile care vor face și pulbere din păsările de alut. Auzi păsările și totuși mi-e teamă de ceva. Soare frățioare, apără în păsările, încălzește-le și penele lor să lucească mai aur și aur. Auzi? Auzi? Ce-i asta? De ce -i? Taci, taci, că a coborât seara și păsările de lut vor veni să se culce." Să caut pasărea fermecată, pasărea care dă viață tuturor păsărilor din lume. Voi aduce apă din izvorul ei de apă vie și vom face alte păsări de lut. Dar nu le vom mai lăsa să zboare până ce penele lor nu vor fi pene adevărate, până ce inima lor nu va fi inima adevărată. Pleci eu cu tine. Drumul e lung și fără tine va fi dur și voi fi. Nu, nu, tu rămâi aici acasă. Să înveți să torci, să înveți a să înveți să duci iezi la păscut, să dai mă la de cloșcă și azi mă să înveți să coci un cuptor. Ha, și să te aștept în fiecare seară la poartă și să te voi venit. Dar, dar drumul nu-l cunoști până la bază vermecat Voi merge drept înainte, voi întreba un fluture, o floare și tot voi ajunge. Merg eu cu tine, eu știu drumul. C cine ești? Unde ești? Aici, ascuns în buzunarul tău. Sunt pasărea de lut făcută de mâna ta Sunt pasărea prietenei tale Pasărea mea, pasărea mea Nu, nu, nu mă scoate la lumină Mi-e frică de ploaie Rămâne! aici Afară plou Și mi Nu-ți fie teamă Liniștește-te, ploaia s-a dus dar, dar cum ai scăpat? M-am ascuns în buzunar Dar fără aripa stângă Ploile mi-au fărămițat nu mai poți, buia. dar voi stai aici pe umărul tău, băiatule, și lângă inima ta și vom merge, vom merge, vom merge. Repede, repede să plecăm! Răbâi cu bine, fată mierlă! Să nu uiți azima și pui cloști, și iezin. Și în fiecare seară te voi aștepta la poartă, drum bun, prietenii mei, pasărea mea de luni, băiatul meu stur. Și de-ar fi să ne luăm, după firul poveștii, despre câte ne-ar trebui să spunem, despre lupul cenușiu trimis de babă să-l sfâșie pe băiatul sturz, despre bufnița gheară de fier trimisă de babă să-i pândească băiatului sturz drumurile și potecile, despre calul cu corn în frunte, cu tropotul lui înfricoșător, Acia părând, aci dispărând, să-l scoată pe băiatul sturs din minți, nu alta. Și drumul era lung, atât de lung că nu știe niciodată când înfloresc pomii, Când se coc merele, când se scutură frunzele și când ninge, Ca să se trezească din nou băiatul sturs, cu florile primăverii încrengi, și păsarea de lut cu aripa atopite de ploi, și deasupra hainei, lângă inimă, și câteodată cânta, și atunci știai că răsare soarele, câteodată plângea, și atunci știai că trebuie să ploa și să ningă. Și nu știu cum se făcea că nimeni nu se i în drumul lor să le dea binețe, să-i întrebe de sănătate și să le spună unde îi păsări fermecate Că pasărea cu aripă ruptă Chiar de știa drumul Nu știu cum se făcea Că nu ajungeau niciodată Dar din când în când O bătrână se-i la o răscruce mm, of, of, of, of. Că murd mărgător picioarele Și freascurile astea Pe care le car în spate of, of, of, Grele mai sunt să te ajut eu, bătrânico. E, să trăiești, băiete, să trăiești, că bună inimă, Maria. Și băiatul lua vreascurile în spinare. Și deodată vreascurile se aprindeau și foc și se înăpustau să-l mistuie. Pasăre de lut, ieși o clipă afară. Baba te vedea! Ploaia o chema! Focul va uda! Și pasărea ieșea afară. Baba de furie chema ploaia sotopească și ploaia venea. Dar pasărea se ascundea repede lângă inima băiatului și iar se făcea senin. Și iată și o fată în cale. Se înțepase într-un spin și tot gemea și plângea inima de țărupea. Și te voi ajuta și Scoate-mi spinul din picior, băiete Îndată, îndată Și băiatul abia ce s-a plecat și trăzne de moarte spinte ca pământul Și tufe de spin, ciulin și mărăcini veneau spre el să l ușor Tot isprava babei, alta Dar... Pasărea se strecura ușor printre mărăcini netezind drumul băiatului Și abia ieșeau la liman și iar nu știau câtă vreme să fi trecut Că mersul băiatului parcă, parcă era mai greu Parcă, parcă răsufla mai greu Parcă, parcă s-ar tot fi odihnit ba pe o piatră, ba pe o buturugă Dar pasărea de lângă mă șoptea Hai, încă puțin, trebuie să ajungem și toate păsările de luții vor schimba în păsări adevărate Și ne vom întoarce la fata Mierlă care așteaptă și așteaptă Mă dor ochii de lumina soarelui Picioarele mă dor de atâtea și de și dealuri nu, nu cumva a trecut atâta vreme încât eu nu mai sunt copil Nu, nu te tem nu te teme, vremea a tine, ca vremea Dar tu, tu ai rămas același, mereu același de Am găsit un cioc de oglindă să mă uit Că parcă, parcă ochii mei se împânjenesc puțin Și glasul meu, parcă eu Ei, Glasul tău e glasul păturarului cel bun Care caută prin lume bucuria păsărilor Dorul de păsări nu va mai fi dor Și fata Mierlă îl va aștepta la poartă pe băiatul Sturs Și păsări adevărate vor zbura prin păduri adevărate Va fi senin peste tot și bucurie din fiecare casă Auzi, iar ea, baba Cine v-a oglinz? Să vă vedeți în ele ochii și gura, tinericea și bătrân Oglinz, auzi, oglinz, ne grăbim, oglinz, oglinz Nu te grăbim, oprește-te Oglinzile sunt aproape Oprește-te, băiat turzi, oprește-te, oprește-te Rămâi lângă inima mea, pasărea mea Și lasă-mă doar o clipă să mă privesc în oglinz Stai, pasărea nu zbura, stai Stai Masărea de lutrii și masărea se topește, se topește, se topește. Masărea, te întoarce-te. Rămâi cu bine, nu mai poți bine mă top, mă top. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Și de ce ai murit? De ce ai murit? Și de ce să nu mă uit în oglinz? Uite, oglinzile sunt aici. O clipă. Numai o clipă. Dar ce Eu... Oh, eu nu mai sunt de mult băiatul Sturzi. Eu... Eu sunt bătrânul Sturzi. Bătrânul Sturz. Nu, nu cred, nu cred E o minciună de-a babi ah, Te prind eu, babă, căpcăună Și pasărea mea s-a dus Și sunt singur Și pasărea fermecată E atât de departe Sunt aici Ai ajuns, băiat sturs Bătrân sturs Nu te uita în oblință. Mi-ai de și ce greu ce-am găsit, cât de departe era. Sunt mereu aproape, dar atât de mult după dorul de păduri și de păsări, încât viața mea e un zbor neîntrerupt. Nu știu ce-i somnul. Câteodată aș dormi și tot aș dormi. Și chiar vroiam să dorm, dar așteptam ceva. Auzisem mă pasăre murind. Și am știut că-i cineva pe aproape și mă caute. Am murit pasărea mea de lut. N-a vrut să mă uit în oglinză și a zburat să cheme ploaia și tresnetele să, să spargă oglinzile. Și ea a murit. Vântul a furat un colț din aripa ei dreaptă. Aipa ei e aici în iarbă. Îi voi da viață. Îndată o vei auzi cântând Pasărea mea, pasărea mea, draga mea, iartă-mă, iartă-mă Băiatul turs. Bătrânul Taci, taci, ești tot atât de tânăr ca atunci Am stat mereu lângă inima ta Ești eu fiecare bătaie și fiecare taină Ești tânăr oh, Îți mulțumesc, pasăre fermecată, îți mulțumesc Hai, trebuie să ne întoarcem. Undeva la o poartă ne așteaptă fata Și s-au întors, sau tot întors din nou pe drumuri de noapte, pe drumuri de zi, și iar o bătrânică la o răscruce. Dar băiatul Sturz și pasărea de lut nu mai luară în seamă. Au lăsat-o acolo să-și clocotească fierea și veninul. Și nici sova de murind n-ar fi vrut, căci fără babe căpcăune, fără grindin și fără balauri, ce s-ar mai face poveștile? Așa că băiatul Sturz și pasărea de lut, Acum pasăre cu pene adevărate Au mers și au tot mers Spre satul acela de departe Spre portița unde aștepta Fata de Mierlă Și iată în calea lor Doi copii V-am găsit copii Ai cui sunteți Cine sunteți și ce faceți aici cu lutul ăsta Bun venit Ce să facem, ia o pasăre de lut Că noi pe aici n-avem băduși Și doar așa ne alungăm dorul de păsări Și tu, fetițo Aștept și tot aștept să cânte pasărea, să zboare? Toți băieții au făcut păsări de lut pentru noi Și poate odată și odată O să vină băiatul sturs Cu apă vie din îmbărăția păsării fermecate Cum te cheamă pe tine, fetițo? De dorul păsărilor Noi ne-am schimbat numele în nume de păsări Eu sunt fata vitulice Și tu? Eu sunt băiatul Graur Dar dumneata cine ești? Eu? Eu sunt... El este băiatul... spune mi cum e părul meu? Ai părul alb și ochii blâns. Poate fi din povești. Poate l-ai întâlnit pe undeva, pe băiatul stus. Eu... Eu sunt un bătrân care va aduce apă vie de la pasele fermecate. Stropiți cu ea păsările voastre de lut Și le vor zbura și vor cânta Ai, repede, repede mi și mie de păsări multe și de păduri oh, ești... Aici e boteca da. Și că urcă și tot urcă Și acolo, acolo e o casă Păsări, spune -mă. Vezi pe cineva la poartă? Da, da. E cineva la poartă. În jurul ei zboară păsări și boarea de seară venită dinspre păduri îi în înăfraba. Bună seara, bătrânico. Ți-o fi sete. să fi foame că de departe trebuie să mai vii. Mi-e foame și mi-e sete, bătrănicu. Dar mai întâi și mai întâi spunem pe cine aștepți și tot aștepți la poartă. Păsările le-am așteptat. Și iată au venit. Pădurile le-am așteptat. Și iată au răsărit. Și dacă tot mai aștept, înseamnă că trebuie odată și odată să mai sosească cineva. Poate la drum de seară. Poate la drum de zi. Cum te cheam bătrânicu? Mi se spunea odată, fata mer la Dar pe dumneata cum te cheamă? O dată de mult, mi se spunea și mie, băiatul turus bătrânic.